Combat Final: Un programa realitzat per Maria Josep Casals i produït per Leonor de l'Almó, amb dues veus de Pere Arnador, Joan Aranyes, Maria Josep Casals, Jordi Casas, Valentí Ferran i Jesús Manel Muntaner. Mont salvatge. Combat final, escrit i dirigit per Jesús Manel Muntaner. Estem a la nau estelar Arcàngel 2. Eh, senhor, estem detectant més d'un centenar de naus apropantse a la nau. Procedència? Una gran base militar pel que sembla, a l'est de la reserva dels mutants. Merda! El vindicador ja sap que som aquí. I ara què fem? No tenim pas energia per obrir un camp defensiu ni nau suficients per fer front a l'atac. Doncs haurem d'aprofitar totes les que tinguem disponibles. Nunke, doni les altres pertinents. No podem vèncer, senyor. Els portarem a tots a una mort segura. Que així sigui, si ha de ser. Mineu, no sortiré pas allà fora. A més, els d'Aikaren no seguiran en Nunke i tampoc a vostè, senyor. Ells volen en jenta. Doncs fem-lo aixecar dit: llit. Anem a infermeria. Pero si encara no se ha recuperado, señor. No me importa! ¡Seguéis sin eh, Sí, sí, señor. <tose> No em poteu les cames! No em les... poteu! No em poteu! Doctor Darko! Capità! Vull Ara! Crec que no serà possible! Les seves farines encara són molt recents! Però, però vostè sap el que hi ha allà fora! És d'un centenar de naus a punt d'atacar-nos! I hem de fer que el Seikaren lluiti! Jo no puc autoritzar la seva tornada al servent! Ho lamento, capità! Que ho lamenta, eh? On és? Vull veure'l! És una cambra de seguretat. No hi pot entrar. Digui'm el codi. Senyor, entengui-ho. Ho, ho veu així, el capità. El capità? És boig, que no ho veu! Aquí l'únic pots és vostè, em sent! Vostè! Merda! Jo que estic... de... no pot ser. Faci que no sé per ens el seu nerviosisme, imbècil! I ara, deixi'm passar. No, no, senyor. Ja has el capità. No penso canviar d'opinió! Ah, sí? Doncs almenys canviarà de plànol! Queim-me-no-no-no! Ai, sí, Com es pot atrevir, ma ferit! Això el doctor Darko! Senyor! Senyor! S'ha tornat boig! En Darko tenia raó i l'ha matat! Li recomano que calli, si no vols seguir el mateix camí! Un què? Eh? Un què? Un deicaren impotent com tu? Això segur que no! Tu! On és la cambra de l'oficial gentle? No ho sé, senyor, No ho digue sé. Digue-m'ho! Digue-m'ho, fill de puta! Digue-m'ho! De... Digue-m'ho! Uh, és aquesta, la té davant. Ah, ah, així m'agrada. Ves-te'n! Sí, sí, sí. No! L'ha disperat per l'esquena! Els covards no mereixen un altre destí! Una xata raó, veu? Prou! Ja en tinc prou! Me'n vaig! A la meva cambra! No puc seguir amb vostès! Com? Vinga! Matin també! Quina ha! importància té! M'anirem tots igualment! Vagis-en! No el vull veure! Mai més! No pateixi! No em veurà! Porc! No, senyor, no el dispari a ell. Eh? D'acord, d'acord. És massa inofensiu com per preocupar-se'n. Apartis, Crèquium. Tiraré la porta avall. Senyor... Aixípte't, vinga, aixequis. Això és es precisament el que mai més podré fer. No envingui amb subtileses, el necessitem. El vindicador ja ha començat el seu atac. Més ben igual. Ja no sóc un doi Karen. no tinc collons. Però, però ningú ha de saber-ho això,gentnta. No té raó. Però què caspas amb vostès? que l'honor d'un Doi Karen pot restaurar-se a sí amb un tra i no res. So ben boixos. I encara em sorprèn més açò venint de vostè que aquí un. Hem tingut les nostres diferències en el passat, passatgentnta, però ha arribat el moment de resoldre's. El seguiré on sigui. Mm. Jo ja no tinc forces per continuar. Gente, vinga! Les naus del vindicador continuen a apropant-se. Es requereix la presència del capità Montaner al pont. Jo ja m'encarregaré de convèncer l'aquest tossut. No ho cregui pas. Confio en vostè, Grecoeur. com em tranquil·litz això. Només d'aquesta manera podrem restaurar els nostres honors perduts. El seu, perquè ja no és un del car i el meu. Perquè no m'he comportat com a tal. Tots uh, doncs didim quina sort ms'ha escollit?è estàs?! <laughs> portava a l'esquena, eh? Sí, el capità ni tan sol se n'ha adonat. Mm, bon arma. Vol començar vostè? En gran plaer, gent. Eh? Que... que una tira calc. Cull. Meini, localitzats a infermeria han estat de cadàvers. Oficials, gent i creqium localitzats a infermeria... totalment cert, senyor. Jo mateix els he vist. Maricones! No eren més que els maricones! I jo, conferint-los tal poder. No es desesperi, senyor. Ja m'he ocupat jo mateix dels doi Karen. Les naus són els ponts. Gràcies, Tinent Cooperman! No sé què hagués fet sense vostè. Són haver sortit igualment, senyor. Gràcies. Tinent Cooperman a totes les unitats. Reunió 4.3. Sortida, el meu senyal. Un ordinador a estatus. 114 cases a 1.200 quilòmetres. Que rai Togobo no ens protegeixi. Al mateix temps, a la base del vindicador, la Terra. Necessito més homes, Alagant. Uh. Què? Podem, senyor. Tens és poc. Mai se sap. Potser encara en té alguna d'amagada. Hem d'assegurar-nos la victòria. L'anticrist mai no m'apertonarà si perdem. Vinga, allò Ara mateix. Vosaltres! Més energia, vinga! Vull puja la pressió! Amor! Capità Martat Andarco! Com? No I tant que ho és! Jo mateix ho he vist, amagada dins una de les cambres de l'infermeria. I no només això, també ha matat un dels col·laboradors del doctor. Però no havia la seva composició genètica juntant amb la de l'humà, el tal Feig. Sí, i només li ha sortit bé per una banda, és més violent que mai, però no el puc controlar mentalment com imaginàvem. De no, no, no. Tindrem moltes baixes, d'això no hi ha dubte. Esclar, però... Potser que el control i gens deixi la nau a punt Esperem que sigui així. Així serà. L'arcànge al torçerà nostre i concavirem tot l'univers. Al <ríe> mateix temps, a Ciutat Keybacks... Digue'm, insectoids. La missària porta notícies molt preocupants. De l'Arcàngel 2, oi? Soy... Sí. Estan parint? M -m molt més que jo. Sembla ser que s'ha quedat atrapada dins una estructura metàl·lica sobre la terra i que la gent del d'indicador l'ha localitzat. Això és terrible. La Guàrdia Roja és perfectament capaç de destruir-la. Però el més creu de tot és que no hi ha ningú que pugui fer front l'atac. El clònic sembla haver perdut la raó i, i en gent... Ginter... Què li ha passat? Digue-m'ho! Amb mort il·luminat. No! No hauria d'haver-ho deixat pujar sol. massa tard per lamentar-se'n, no creu? A més, Vostè ja no forma part del joc Que no, mai te'n pot sortir, insectoïd I doncs, què penses fer ara? Salvar els meus amics, per suposat I com pensa arribar abans no comenci l'atac Som a gairebé un sistema de distància de la Terra Apartis i li ho demostraré No, no em faci, no em faci mai Pss, No l'hi faré Va, deixi'm espai Neymi-na-ki-ok ok No! No hauria d'haver-li dit res! El Gran Mestre matarà per haver-lo deixat marxar! Gran Mestre! Gran Mestre! L'il·luminat se n'ha enfanat a la terra! Mm -hmm. Mireu què val partir, si és l'il·luminat. És que ho posem magies de Montsalvatge. Deixa'm en pau, puta. Tinc pressa. Ja, Estaré una rataputa, però tinc una bona boca. Podria xupar-te-la una miqueta perquè se't fes menys passat el viatge. No, ja t'he dit que no tinc temps. Ara, il·lumina. M'han dit que la tens molt grossa. mi m'agraden les polles grosses. Vés-te'n ara mateix. I això més petit que tinc per tant. que el planeta vici hi ha un esplèndid palau d'alçada? T'aconseguiria una entrada. I no pots imaginar el que hi ha dins. Prou! Prou de temptacions, que no sóc crista. Ah, bé, ni jo el dimoni, imbècil. Quina fany transcendent, el teu. En sols vull que tu passis bé una estoneta. M'han dit que... Què t'han dit, eh? Explica-m'ho. Bé, jo ja no estic en condicions de poder-te dir. Així estaràs connectat amb la Gran Germandat. Mmm, això, sí. I no podies haver-m'ho dit abans? No, no. T'hagués escoltat, almenys. Jo no tinc tanca importància. Tan no, m'havien encarrat que els teus darrers moments fossin intersors. Els meus darrers moments, Cap dels terraquis no em pot fer mal. Per ací sí, la granxa manda. I què? És la ciutat imperial?' Eh, quivocat? Mm. Fa moltes setmanes que va començar la seva pelegrinacia cap a la terra. Mollo i et siguin. El vindicador es tornarà completament boig quan els vegi. hem sí. que arribar l'apocalipsi l'apocalipse il·lumint. I tu no estàs destinat a tenir un bon paper. En això t'equivoques. Si s'escau, em revelaré el destí i n'escriuré un de nou. Potser no hauria d'haver-me quedat tant de temps a Ciutat Keivax, potser no. Però, però escolta, il·luminat... Deixa'm! Bé, he il·luminat. Ja no et queda ni el consol de Ciutat Keivax. Ara estem segurs que ho donaràs tot per Montsalvatge. Al mateix temps, a la nau estel·lar... Arcàngel 2. Senyor, totes les unitats estan llistes. Molt bé, tinent Cúperman. Que la Fenrirai Togabu no es protegeixi. En marxa! Rebut. 3 barra 1, endavant. 4 barra 1, endavant! I destacament C, endavant! Cooperació completada. Rebut, Tinen Cooperman. Permís per anomenar-me l'escabot? Concedit. Tinen Cooperman fora. Calafent Raipogob no protegeixi, tinent. Ordinador, queda algú a la nau? Els sensors tan sols detecten el tinent Aranyes. Què? Localització? És el simulador. El simulador, diu? I què hi fa? Es troba immers en el programa gt 666. Registre? Privat. Malllevats! Capità Jesús Montaner. Identitat verificada. Benvingut al simulador, Capità Jesús Montaner. Tinent! Tinent! Aturi el programa! Oh, Què hauria de fer-ho, Capità? Perquè tots els seus companys estan lluitant, i vostè hauria d'afegir-s'hi. Qui? Jo? No sé més com sap de vòmits, jo. Veu? Així que aquesta és la mena de sublimació amb la que frueix. Sí, capità. Jo vull un teu de vòmits, sobrevolar tots els infants del universo. Sí, com vostè. És per això que sempre s'ha mantingut tan distant de mi! No! M'he mantingut a marge perquè és vostè qui inal·lentable. I sap una cosa? Aquí dins les normes les imposo jo. El veig molt fumat, Capitá. Abandoni aquesta aparença ridícula immediatament! Ho faré, ho faré, després d'haver-li destruït el sistema nerviós! Ah. Ah. Creu que amb aquestes manifestacions podrà aconseguir-ho? Del doncs s'equivoca! L'ericocció! Oh! M'han matat! Que rei toco, no el perdoni! Intrusos pan Intrusos... al pan No! Ha, ha, ha, ha, ha. Sembla que els teus sistemes ofensisius no han servit de gran cosa, eh? Capità! què? Qui ets tu? El teu cantó fosc, la teva bilis retinguda, el teu penis erecta. Soc l'antigrist que havies d'esperar. Jo no crec en les agendes. Oh, no cal que hi creguis. Les tens davant teu, encardades! Renego de tu, puta demoníaca. I ara em vols canviar de sexa, eh? Com li vas fer el pobre Gentat? Jo no sóc responsable de la seva mort. Oh, sí, me n'oblidava! Vas educar en un perquè se n'ocupés dels tràmits. Em... em vols confondre? T'ho creus? Si vius com fos, home! Vés-te'n, vés de la meva nau! Convènce'm perquè ho faci! He dit que marxis! Fata'm fora, cabró demoníac! Eh! La massa del nucli reduïda a un 40%... Eh! No ha estat malament! Una altra descàrrega com aquesta i hauràs esdrossat la nau! Almenys et portaré amb mi a frontera! Prou! Eh, eh! Un altre suposat capità! No sabia que la merda es reproduís tan ràpidament! Aquí només hi ha un tipus de merda, la teva i la que tens el cap, fins de Xeperens! No entenc res. Mira per on! Aquest sembla que els té més ben posats. A veure si és veritat. I pa ta la oo Massa del nucli reduïda a un 20%. Per retorn, no toleraré que destrossis la meva nau. Com? Que no permetràs? Que és teva, I qui ets tu? Sóc el Crist que et farà plorar sang! Crist! <ríe> Crist no estava convidat al judici final! La Bíblia també es pot reescriure. Prou debles prèmies! Germà Cul! No pensava que la Gran Germandat també fos aquí. I què pensaves? Que les vostres batalles no acabarien despertant-nos? Esteu a punt de destrossar l'univers sencer, inconscients. I hem decidit intervenir. Li presento els meus respectes, Germacul. Molt enternidor! Molt enternidor! I quina és la teva proposta de justícia, Germanet? Doncs que tots ocupeu el lloc que us correspon a la partida. Tu, Anticrist. Seràs el capità, eh? Qui, jo? <laughs> Aquesta sí que és bona. Tu, il·luminat, seràs un guerrer de la foscor. Un terraquinés dels recrutats a base d'esperança. Com ordeneu, senyor? Quan atur trisclòmic alterat. La mort. No! Que comenci la representació, doncs. Benvingut a la nou estelar Arcàngel II, al Ferre Jesús Montaner, de Barcelona. Bona nit, fill de puta. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fent Raito Robo no el protegeixi. Ordinador, obri seqüència de test. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Coneix el mecanisme del nostre test? <ríe> Segur que sí! Atenció a la primera pregunta, la primera de les pitjors, que vostè mateix ha formulat mai i que hi ha escudit amb delactació entre els arxius de la nau. Cabró, tinguim respecte! Ho el faré fora! Un respecte per tu? Blastem per vers. Eh, eh! D'acord, d'acord. Concentris, doncs, en la meva veu! el feres muntaner. Imagini que un bon dia la llum deixa d'existir. Simplement, no hi és. No és que s'hagi tornat cec ni res semblant. El que succeeix és que la llum del déu dels humans ha deixat de beneir el seu entorn, viciat pel conjunt imòdi pútrit, senyor de tota voluntat. I a vostè li agrada aquest joc de d'il·luminació i, per tant, hi participa activament, doblegant la seva pròpia consciència en tres plecs místics que reben el nom de d'un Dunmara i Kalliuk. Com aconseguiria reconciliar dos els plecs, i tornar dos a la seva forma original, la d'una vagina pertorbada? Eh? Expliquis, cabró! Doncs se'ls llevaria en fruïció, lentament, per començar, i de pressa, ben de pressa, després. Fàcil! No hi són. Té raó, com sempre. La segona. Les cròniques de l'intradvers, aquelles que foren escrites per l'amorrat en tota, tota vida, el capatàs del no absolut, s'obren davant seu, es manifesten sobre el llac de sang de l'úter que vostè ocupar alguna vegada, i li parlen. Rectifiqui la seva conducta, obri-se el no-res, d'existir, molèstia exaltada, pòlip neuronal, criden profundament excitats. Tancaria el llibre corpori? Escrespiria l'hòstia consagrada? O simplement es les orelles? Introduiria la meva pròpia fe? Rebutjaria qualsevol imatge sàtira i blasfema com les teves? Veuria, per tant de les creences de l'humanitat, de la seva putrefacta ingenuïtat, que té més força que qualsevol altra cosa de l'univers, i resaria. Ha, ha, ha! Què vol dir que resaries? Escolta'm bé. Pare nostra que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. Del nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les vostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres altors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació. Ens desliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Au! Oh, M'has fet sagnar les ferides de la crucifixió! Sabia que t'enterniria. Calli! Ningú no li ha preguntat l'opinió! Pensi bé aquesta!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 Té una cadena lligant-ho espits de la dona monstruosa i els cascabents es que a les petites titelles que li han clavat estes lligues se'l tornen una mica més boig cada cop que ballen, com si fossin putes barates al mercat de carn fresca de ciutat salvatge. Mm. Què faria per vomitar la pus que se pulmons, i així recuperar la mesura de que és impossible, impossible, la seva malmesa personalitat? Doncs cercaria alguna cosa que em fes realment fàstic, com els teus ous, per exemple, i me'ls crusperia. Ah! Evidentment, el que vindria a continuació seria el vòmit i la substància que sortiria de la meva gola seria tan pútrida que em regeneraria. Molt enginyós! Ordinador veredicte! El nostre ordinador! li ha concedit un punt negatiu, perquè això soc un fin de puta, principalment. Mol enginyós. I ara, vagi cap al simulador, vagi, cabró! Seqüències de simulació preparades salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Montaner! És a punt d'endinsar-se en el quart nivell de salvatge. Molt descut. Mai no aconseguiré passar-lo. I amb un punt negatiu. Així serà més emocional. Vinga, Alferes! Saludi el torducus d'aquest portal! Tètric, fascista! Ah, era evident que no podíem esperar altra cosa de vostè. Bé, premi la tecla ESC. Ja ho ha fet? Sí. Introdueixi el següent codi. I li agrairia que digués sí, senyor, després de cada dígit. Diré sí, cabró. Faci el que vulgui. Vuit! Sí, cabró. Dos! Sí, cabró. Set! Sí, cabró. Tres! Sí, ¡Cabrón! ¡Set! ¡Sí! cabró. ¡Tres! ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Tres! ¡Sí! cabró. ¡Sis! ¡Sí! ¡Cabrón! Alferes Montaner! En aquest moment, a la pantalla del seu ordinador, hi pot veure una estructura metà·lica i una petita casella a l'extrem inferior dreta. Eh? que mostra un número que oscil·la de 0 a 99. Aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra en món salvatge, segons el calendari Faiku. Els seus companys de la Terra poden accedir a la seva situació si premen la tecla ESC i introdueixen el número que haurà acabat de dir, precedit de tants zeros com espais en blanc quedin a la finestra que s'ha obert. Premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja ho he fet. Quin número pareix? Lu! Quina casualitat! Nooferes! Acaba de caure di uns dura cada estrelles, sobre el tauble on els vedeins de la mort, Juuen sempre la seva darrera partida. Les partícules que reboten sobre els seus sons els ceen. Potser no pugui continuar endavant. Potser sol cru la seva pròpia ambició. Potser ho facin els mateixos ballarins. Què vol fer ara? Opció A. Rendir-se com el fill de puta que és. Un respecte. Opció B. Invocar un càustic perquè tot bufant s'endugui l'huracà. I opció C. Cupolar amb un dels ballarins. Opció B. Ho a la sang. Guanya dos punts de força, eh? Dos d'experiència, però no se n'emporta cap de valentia. Ha, ha, ha, ha, ha. El Ferres Montaner. L'huracà l'ha portat fins a Ciutat Tirtiolo, interminable com el penis de Santo Potentus. Els edificis el desconcentren, fins i tot dissembla que algun dents té vida pròpia. Compte! Un dents és a punt de caure sobre vostè! Què vol fer ara? Opció A, quedar-se immòbil. Opció B, Provar de destruir l'edifici sense un d'encanteri de seducció de la pedra. I opció C, saltar cap endavant. Opció B. Li suggerixo el mateix, formuli l'encanteri. Ieeeee! Què, què? Ha! Aquest cop li ha sortit malament! La confosa amb l'encanteri de Ciurcald! Merda! Perd un punt de força, em perd un d'experiència, i tampoc em guanya cap de valentia! I... Ha, ha! Calla i continua! Oii, oi! aquest respecte pels superiorss el feres muanner, reportis! És de banda d'om dels teus, dins el fucsa de la laa puta incòrdia que tot ho adega. Hauria de començar en a en comandar-se Raito Reitohobon, perquè si el reste de porès el toca, li es derrinixarà els collons. Què vol fer, eh? Opció A, resar arra i tohobun. Opció B, cercar l'ajut d'un nens pur, com la Miu Xeperenç. <laughs> I opció C, deixar que el ratx el toqui. Opció C, deixar que el ratx em toqui. Com? Ja m'ha sentit. Pap, para el ratx. Vostè és corrupte. La llum el castrarà. Endavant. Oh. Espanyol ha tocat. Ho veus? La meva ànima és pura. Ha guanyat dos punts de força, dos d'experiència i dos de valentia. I qui venç el monstre d'aquest nivell també. Un trist escampaboires! boaires. Espí Santcrist que és el veritable capità L'únic com que s'obre un salvatge. Un moment. Quin enigma és resolt? Si el meu ordinador indica desconnexió. Anticrist, donaré el codi que necessita per fer un missatge. Però... però vinga! No puc vinga! D'acord, d'acord. Prem la tecla ESC. Ja ho he fet. Introdueix el següent codi. Nou. Sí. Quatre. Un. Sis. Sis. Dos, zero i dos! Un moment. En blindat encara queda juy i arribarà segun dia. Què vol dir que el missatge? És evident. amb blindat. Ja no és a bon salvatge. Ah no. Jo né sinó. A la terra Ha posseït el vindicdor. Oh, merda! Hauria d'haver-voho imaginat. Germe cool. creus que encara és prou vulnerable com perquè el pugui destruir? qui el has d'enfrontar tot sol. Mirada. Sent les daus a l'Imperi. Merda! Teia alguna cosa encri. Sí, que els mereixo a tots! I jo a tu. Ter xicota a lahec, Mort!! No! Així, crucificat, aprendràs a tenir-me més respecte. Els teus homes el Sí, germacul, Carrai Raito Gobo ens doni la victòria. Que així sigui. Sí que... Al mateix temps, a la base del vindicador, la Terra Senyor! Estan acabant amb la Guàrdia Roja! Ens queden una dotzena de naus i potser a hores d'ara... cap ni una! Que tots els diables de Xamarin se l'envolin! És el capità! No sé com ho ha fet per aconseguir aviar-se amb els exèrcits imperials! I no sé com! Si vol que li segui sencer, recomanaria una retirada! Una retirada? Mai! Si apareixi el protegeixi, senyor! Ara! Ara, ara que... Ni ell ni ningú podrà ajudar-te, vindicador! Capità Montaner, si una sola arma, una sola... No podries fer res, tampoc. Estic protegit per la Gran Germandat. Uf. Així, doncs, suposo que m'he d'entrenar, No vull pas que ho facis, o millor dit, no m'interessa que ho faci el vindicador, que sempre havia estat just. Vull que el blindat es rebel·li! No! No! No! Carrai t'ho roba una adversa als collons! Ah, ca, Capità? Tranquil, vindicador. Ja tornes a ser tu. I, i l'ànima? L'ànima putre d'en de blindat? Qui sap, on pare? Però no serà fàcil que recuperi la força que necessita per tornar a posseir ningú. Capità, com podré grair-te? Siguen fidel al rei Togobun! El dia següent, el gran saló vaginal de la base del vindicador... Visca! Gràcies, amics, gràcies. Vull aprofitar l'ocasió per demanar-li al capità que es quedi amb nosaltres a la terra i ens ajudi a reconstruir-la. Sí! Que sí! Sí! sí! Ho faré, però... Oi que em permetreu que vagi a Montsalvatge de tant en tant? Sí! el Capità Montaner i el Vindicador van formar un nou exèrcit que actuaria des d'aquell dia sota el nom de Destructors. fa i que fer right to, us protegeix